Bagoaz heletako feriat Ione Barnet hanzen jenden artean eta kabalen artean. Bauuzu heletako feriaren usaia? Albbaaba. Zei hartzen dazu feria honek. Fitxiik Fitxi! Baina <giburra> heldu alare? Behatzeat. Zeikagi duzuzuke. Zaldi bat. ezta eh? ono <giburra> stunik. Balio du saltzeko emena Kabalaka? Fitxix. Fini da eta tako feria, jendek de toz toyos algina eta. Oseka bala bonta kario sosoka. y ello gasteik nautenik eta. Dunxo da feria. Ola ko aroekin? Ah. Se soska me gustianokoa eta nunda gehien txaltzen, etxetik, ala... Hey, Gehio batez hoai. Ez da bakarrik heletako feriei nahi? No, no, no, no. denetan, denetan hoai zaldikia. Ez zutiraik? Bate. Ah, bah, bah, nierin garrida. Eta huaiko preziuak eta diela zombaiturtetakoak ezin komparagarriak? Ja, yeah, erdi preziuak. Ideia baten ukaiteko, ez dakit? Uh, Umiak eta... Uh, mila, milalia eta behor... <laughs> Boslia lia edo, bost ehi lia. Dila, hoi eta ama gozte lietan saltzen zen, eta humia, eta milalia zaldia. Beazuzi da hemen, heletako plaza erdiuntan makil batekin. Xo, ba. kabalake karritutzu ere? Bakar zomaide ba. Nase, xusena? Potuko <laughs> batzu eta horrexeta. Eta beti hor, ala despeitea duzu? Hordi e, hor, Zendako? Eta espeita eroztunik, gaizki evitara araia, zaldikundia arronta bastarretasarriute, iduripozoina dela, goeiko porpo gandekin, zaldi merkatea finitzen ahidea. Goeiko tendentzia da, la badu bultiat apaltzen ahidea? Bulta ontan daia apaltzen ahidea zen, naho guai lukutu zuela pledu. Gauza gai dira, arronta estutzen, Nauk no, ez du erusin nahi ordean? Gaizki, eh, gaizki jen, jende gazute irazten ta ordean, gaizki eh, da erontu. Zendako elduzira ordean, feria untarat? Beti bada, eh, eh, bada milote eta most urte, kasi emezada. Eh, Esperantza saltzeko? Beti eh, saltzeko eta erusteko, eh. bekartzen behitzen erusten du. Eh. plaza gartzen ere feria untar? Behar, eh. betiko eh, aizkide zaharrak ikostentu. Jakusi hemen gila ono. Mm. Ohi batuta la tantessa spiunte, ordena, regatike, urtegi jo ta urtetuko tiago. Preshski, denbora egin onduan elitako feria hau, Behar al aldaketa hondia ikusten duzu, urtetik besterata? Ikusi du diga, denbora na, azkarki feria itentsa feria gaitza, dira veritat marrut, veru urtet, e, e un gintien, e un ez berazka e un soldiak. Ja de usi de rezultatu te bai go berdi barba orain or, or historia ginta giko anis jestik uh, uh, famacha arra mitunten saldiaiari ali harida asko merciotipia arrungaldiia gitan dira stafeire geine bai go pasio segitudu entibespeiru urte murean zubadusuadin kochia nagoitek segi da hartzenos <laughs> uretxiana ah, A behar va berre de arre. Sí, mi batut va anche. Saldi, no, lei si occupa sentira. Ah, va bene. Saldi, che macarrighe sta possibile? Saldi, che tipità la conversació. Francesco si ha na inizi batut. Da de me, eh, repostemita da vite. Non m'ammetto pa govern, zo plu en voir. Allora, client s'ha arre na repostia. Ma <tum> ina da Orocorra? Bah, Francesco si ha na denetan na <tum> Hemen piezo, zen jendea finituko dute desustatzia, de oiko zaldi gara gair, fama ikin, jendea uzkurtu da da, eta ustatzia, arront. Gesio batzoa ipatzeko, ez dakit, dila urte eta gaurko egun nolakoa dira? <segurra> Nolakoak, lan 2000 eta amiluzan eta benzen, samariak, urteko samariak patzen giten, amara oa musulia kiloa. E, egun erdiaute balio, zazpizorzilia sas bizoe sibi azilia ulineas Presio uztanestu baliu hastia Estu estu tega sternik Se <risa> piu a foar d'avant Mais alors on marche quand même la foire et les coutumes du pays basque parce qu'il la bonne ambiance Avec un chapeau de cowboy Ah mais le cowboy voilà mais c'est les dollars qui manquent aujourd'hui Gin insistei kustiatzi aka la <risa> shalziata <risa> kabala edegik Kabala gutixa hau da gsei baina tratuik tratuek ez ta bate entzuten alo Giberatari, zaldi egiztu gehiago lekurik dugu gai eta zaldi guti egiten da dugu gai. Nuntik eldu dira joka? Bada Espainiatik eta hemen uh, inguruotakoak eta bainu bada belgikat tike da gina. zaldia da eta kursetako zaldi horita ik. Kursaian ah, bai. eldu darri? Ez es, uh, kursidu espeletan izan zen eta guai uh, una jinda me saldu. E, kursi izprezioare, irumila euro galdeiten dut bat Eta horian iza? Be, zaldi bat endako, ba. Ba, bon, dependazen du, zendako den, zaldia, horre kursetako zaldietai da. E. Bai, frantzese zer dara zer giten dena, ku, kursu edo obstaklo, bagizo. Esiagi hau ziteko, eta urat, bagizo, hori itaida, eta da. Eh. Eta hezia? Ah, dira, ba, hori. Ba. Eta irumilo euro, hori niza? Ordean? Ba, e, guai, emengo jendian entzat, ba, ez du hori eusten Eta edergai duetako, alo. Potxokak tira gehiau adu? Ezo, arrun Hemen batek uh, eusitu, uh, uh, makinio batek, amar potxokat tipi horitaik, alo, ponnetxar horitaik, 8.5 euro. Bakotxa? Bakotxa. Tristia, ba, tristia, tristia. <laughs> <laughs> Anitze bat, arrun tristia. Huguai, anitzek bat uste benen kabalak etxetan, eta ez dut egei joan beharri, kusiz ez dela gero saltzena, eta horstan tipitzen da. Naita, eh. zerra marzo. Nontik heldu zirena? Google duara erratzutik. Zeletako ja, feria, lehen aldia, la Janik izanaz... Urte da atortzen gara. Eh? <güls> Urtean bi aldiz dire eta bietan atortzen gara beti. Ah, du ikust erat. eta erobazkari betik erat eta egune batzatzerat. Makila bau zu, ez du kabalik ikarri? Ez ez, du, makila gainena derra, eh? unegi egin dugu norbait direk azu. Ez ez, ez du kabalik ikarri ez ez. ez, ez. <güls> egune batzatzerat horri gara. Kabalak ikusi bizka denak eta nola den, eta erobazkari beti, eta ero ja etxalde buruz. Hutso shekula nerosten. Bai, batuko pone gurek pone bezuk eta igual ekartzen du, saldutu gurebait eta leno hemendik ere situ, ah, bizkaia den ba, mm -hmm. bai. egatzu ez da inugun, mena ez ta iletatik ainu hurbil ez, ez ta feriarik beste feriarik hurbilago? Bai, bai, aneri izaten dira, baina bueno, Bizkaia moitzen gara gehienetan hemendortzen gara, letara taldiuntera eta, eta geroan aneri izaten dira, pues bueno, bai, eta, eta gero baiti badia zumarraga eta bueno, badia leku ga le kugilla bai bai. Piskat denetan, hil gara, mitzuli bat ematen. Eta piskat denetan, presiua kain palak dira, edo... Bai, bai, oi, oi, bai, presiua denetan berdin. Bai, bai, bai, bai, denetan apala, apala, tezkatzen datzute zerrez, eta azken, leheno zerbait egiten zuen, ponien kasue, gurie eponietan, leheno zerbait egiten zuen, oraia ez da duz egiten, oraia arrona apala dire. Aragia, zaldi aragia jaten da? Bai, jaten da, bai, an, eta bada, ola leku bete emateuten ara, aragi zaldi eta da, bai. Baina gutxi? Ba ez da nintz ez, baina ba, bishkanak a bishkanak bensatzen dut <gülüyor> inentala gero tagiagoztak egit, dut. Goyen? Gireska ba, esk? Bai, gerarte. Yeah. Zaldien hain zinean rapatzen yeah. zaitugu, yeah. begiratzen eta begiratzen, yeah. batzuek zuek interesatzen? Ba, interesatzen, ba, interesatzen er, zin eginen sugitea, uniet, presioak eta jakiteko baina ez da aisa, ez da eh, zerbait jakitia. Zer dako? Erdi gorda aska mintzatzen, eta yeah. bon, beharria hau... Il y a eta tuyau ça va dire qu'il est cotable ça ça est riche bon précieux tel qu'en son du goût 2000 € ça lie à 2000 2000 acheter la santé ça lie çaïne ça quitte ça quitte ça précieux fincolic voilà et ça nous te ben trait trait de naidi chuski et somme un petit ça y va tu nickel Naizinokestuk ke zaldi bat erosi behbada? Ba behbada, ahla bak maite du zaldiak eta bo, mm. beti gehi uh, du bate zaldiak eta bo, heben ez da aizia zegoetan jakitia. Eta zaten duzu itzulia eta? Itzulia ikusteko onniat, bo, mm. ennu ustez uh, hobeda, labai baten echadio haitia eta labai baten echen shushenka, heben ez da egresen, enetako. Tratuen uh, usaiak berdaukan berbada. Tratuen usaiak berdaukan eta saldietan ebai, saldi merkatietan da berdaukaren egin ustez. Zitu gudu zer dutzen, agorien biziaz nun te horadien ez. Dina zira salziat? Entziatzea salziat, bai. Zekabala monta ekarri ausuzuka? Putokak, eta zpikoak bai. Eta? Ez da galdek. Ez du garte galdek, ez da barchantik ez da. Zomatekari ituzu? Hidu. Eta hiruak hor dira, ona? Hiruako hor dira, berriz huri salta guztuz. Zerg dira, kario egi? Ez, kario ez, ez, ez. Kartu egizte egusten, ezte bat ebitzik. Ola da, feri hau eola da, goetatu behar da. Ah, megoitatuzgi hoz gero, salte marima da. Marka hona da? Shantzara marima da, zetako ez. Batxo bada da, txeman, egozten dina, uba da. Zegaldera mota egiten dute, Rosleka? Bate kea vidaio estenor Algeria hoiteko, andan askat egositu, putxo kaka. merke merqué, a eta on baite fresha baitia hiteko gainota. Merci esta mena, spico, vaçou, ça c'est nié, particulier vaçulé mais estaba te. Algeria, sena cosaiten dutean putxokikina. Voy a chez Mniean pour les clubs petit biasso itena. Augendakota. Ba gaiten duzula i merqué, serda merqué. Oh, remenikus tout saltena putxoka pulitak, berriota beruta mar, irunan, Bizirik, ola... Bizirik, ola, bizirik ola, eta pintuak albada. E, gana edu, zuri tabeltzak? Zuri tabeltzak, zuri tabeltzak, zuri Eta pintuak, untsalaz, gehiago saltzen ge, da? Ba, obeki salten da? Koloriak, koloriak biskata.. bizkat da. Eta isau. da, prezeski? Koloria, handitasuna? Ba... Uf. Poteoka izan, lapone izan. Rek, tira bishkan ebon. Egun, algerriera -al -al joan dira saldu diren poteoka bakarenak, eskolegirat ne hori, ez da dian. Ez aniozat, eskolegirien baxo erabani izte. <coughs> <risas> <laughs> Ateratzen zizte eletatik, el ze bishita mota inusie. Eh eh bi città saldi politak basirène et coucher de bon voilà uh, saldi politak uh, ez hainitz, baina non uh, begiantako politak eta eta ara jende piska eta... ba, bon, bat eta hotz, piska bat ere ah ez gira plénito ko ere eh se se se se a ice fraîche quoi mais naigo ski a ice fraîche quoi baina non egun gochobat eta eta ara Eta eskoak utxik, ez duzu fitxik erosik? Ez, ez, ez, ni uh, laboraria naiz, baditut zaldiak, baina uh, egun uh, dinan izola ikustera, uh, bon, badakit zaldia ez dela aiza saltzen eta uh, din izola uh, ikusteko. Zaldiak ba, ba, ni baditut zuzuka? Ba, baditut zaldiak handiak. Deia, uh, xaltzekoak, uh, xaldu ditut, deia, dila, ilabete bat. Eta hola dinaniz ikusteko, pasatzen den, uh, menaniz dina erosteko ez. Bestek zerregiten duten, zeprizi otan xaltzen duten? Hala! Kuriositatez? Hala. Zuretako ez da behar bat, eletako farien parte hartzean, zure zaldiekina? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez. Ba, eniz urgun bizi, baina bon, behar da, zaldiak repatu, ekarri, eta bon, erran dut amezala laboraria nahiz, bat ut bestela niki e, uh, argdiak, behiak, eta bon, nik, bola. Uh, voilà. Ni eniz sobera kalekin ka joiten feideta, mena maite ditut, maite ditut, ale e, bon, ikusteko, eta egun gozo baten igaitea, eta gero nahi bat duten zaldiak saldu, bon, telefonu hartzen dut, eta ale... Meena, voilà, presiuen jakiteko eta hola. Meena, voilà, nik ez dute lan hori sobera hartzen, baina maite dut haini zaldiak, halere. Hala!